Якби могла вбила б на місці. Що ви кажете? розплився у посмісті Андрій. За це гріх не випити, ви мені тільки напрямок покажіть. А келішки я знайду сам, і припиніть поглядати на мої ноги. Я їх недавно мила. Не те, щоб він не любив багатих. Йому не подобалося, що у нього забрали шанс стати багатим. Хто нащо вчився, зітхав нарід. У всякого своя доля підтакували поети. Але він, Андрій Шалепінський, у свої 18 вперто віриве те, що шанс повинен даватися кожному. Без винятків, без поправок, без відміни. Як даються пори року, шанс жити по-людськи. Інша річ – «Як той кожен зуміє тим шансом скористатися?» Андрій встиг, Незграбно, проте встиг причинити перед жінкою двері жестом запросити пройти. Їй ледве не рувався терпець, але така вже доля підневільних людей, чи то в нас, чи то на заробітках, посилати хозяїв та їх гостей стисло і подумки». Виявляється, двері ліворуч вели до «Не хочу нічого бачити, не хочу, не хочу». «Смашного!» – підсвідомо вирвалося завчане з дитинства при погляді на накритий стіл. Лихо з цими умовними рефлексами, вмикаються часом зовсім недоречно. За столом ніхто нічого не їв, усі сиділи і дивилися на зайду, а той зайда – Дивився просто себе і перечікував собі напад сказу. «А чому ти босий?» почувся тоненький голосок. «Чого вони всі причепилися?» розізлився Андрій і прозрів. «Кухня!» «Тяжіння до простору збережено. «У лівому куті грандіозним півколом б'є по незагартованих мізках барний, Шин квас сповним Навіть на перший погляд Набором боєприпасів У правому куті Белетенський холодильник Що примудрився зовсім не зайняти місця Просто перед очима кухонна мебля з таким розмаїттям шафочок, поличок і тумбочок, з такими суперовими посудинами та різним причандалям, з такими далекими від його звичних уявлень про побут мийкою, газовою плитою та грилем, що свідомість миттю кришанула і зненацька вдала, ніби нічого не бачила. Проте, на вмурованому стіну мармуровому фонтанчику з камінчиками, травичкою та дзюркочучим струмочком вона застрягла надовше. Фонтанчик це не просто добре, це дуже добре, прецитувала вона когось із видатних і приготувалася затулятися знову. Цить, перевів погляд у дальній кут Андрій. Під розкішною порцеляновою статуеткою з годинником в руках, на розкішному м'якому куточку, облямованому світлим, як всі меблі тут, деревом, за розкішним овальним столиком на металевих художньо покручених ніжках, сиділи троє і не зводили до нього очей. До речі, котра година? Чому ти босий? Грізно пропищало дівчатку, дуже схоже на курча, баламкуючи під столом ногами і настирно очікуючи на відповідь. Пан господар сиділи на чільному місці і займалися тим, що посилено ховали смішинки у свої добрячі вуса. І теж чатували на якусь мару. «Бавимося, так?» За величезним вікном з виходом на балкон І димчатими шибами чекав липень, чекав зливи Або просто доброго слова Та Андрій не встиг З добрими словами завжди так Треба лізти до найпотаємніших кишень Куди й шлях забута Не те що зі злими Замість Андрія тлумачити нерозумній дитині прописні істини Заповзявся третій із сімейного клану 12-річний чи 13-річний хлопчина.